Iubiți ascultători, în următoarele 30 de minute vom avea bucuria să ascultăm vestea cea bună a cuvântului lui Dumnezeu sub forma unui mănunchi de cugetări și meditații pe marginea fiecărui verset al Noului Testament al Domnului și Mântuitorului nostru, Isus Hristos. Duhul lui Dumnezeu a găsit cu cale să inspire pe prea credinciosul său slujitor, preotul Nicuriță, să le așternă pe hârtie și apoi tot Duhul Domnului Dumnezeu a rânduit ca aceste meditații să fie prelucrate în cadrul studioului emisiunii creștine de radio la care ascultați, sub forma a lecțiuni de 30 de minute. Astăzi, cu voia lui Dumnezeu și bunăvoința dumneavoastră, a celor la care v-ați luat timp să ne ascultați, vom avea lecțiunea C040, care va debuta cu prilejul citirii versetului 8 al capitolului 6, al 1 epistole a lui Pavel către Corinteni, citire urmată de Meditația Însoțitoare, după ce mai întâi aflăm interesant felul în care un marinar, care fusese închis pe multă vreme, și-a găsit cu cale să-și exprime bucuria și satisfacția stării lui de libertate. Citeam așadar că marinarul acesta, luat prizonier, a stat multă vreme închis pe un vas dușman. La urmă i s-a dat drumul. Dar ce credeți că a făcut? Cum a ajuns în țara sa? A întâlnit pe cineva care avea de vânzare o colivie plină cu păsărele, a întrebat cât costă și le-a cumpărat pe toate. Ce mare a fost însă mirarea negustorului când marinarul a deschis colivia și rând pe rând a dat drumul la toate păsărelele. Până la urmă l-a întrebat, domnule, de ce faci așa? Și marinarul i-a răspuns, După ce am gustat amarul robiei, mă bucur acum de fericirea libertății. Și de această fericire vreau să fac parte tuturora celora care tânjesc în robie. Am citit această istorisire cu gândul la noi, credincioșii lui Dumnezeu, care, prin harul pe care li l-a arătat în Domnul Isus Hristos, am fost izbăviți dintr-o robie mult mai grea, mult mai teribilă decât robia trupului, robia duhurilor și sufletelor noastre. Iar dacă omul acesta, marinarul acesta a avut totuși bucuria de a fi eliberat în urmă, cumva, noi ca și oameni n-am fi fost niciodată eliberați din robia lui Satan dacă Domnul Iisus Hristos n-ar fi plătit el prețul eliberării noastre. Și dacă robia marinarului acestuia se mărginea numai la imobilizarea trupului, în ceea ce ne privește ca oameni eram vânduți rob satane cu toată ființa noastră, duh, suflet și trup de oaltă, și nu mai era nicio scăpare pentru noi în veci de veci, dacă nu ar fi venit Domnul Isus Hristos să plătească El din afara noastră pentru noi. Dragii mei, toți aceia care au fost cu adevărat eliberați din jugul robiei lui Satan, toți aceia ale căror duhuri, suflete și trupuri, pot acum să slujească libere Domnului Isus Hristos, toți aceștia se cunosc prin aceea că spun tuturor despre bucuria lor pe care o au și, la fel ca și narul acesta, caută să aducă eliberare și altora care sunt în robia de care ei au fost acum scăpați. Te întreb pe dumneata care mă asculți și dumneata care te numești creștin. Nu-mi pasă ce fel de creștin vrei să te numești, ce fel de nume pui după creștin, cărei denominațiuni creștine îți place să te mândrești că aparții, este treaba dumitale. Dar odată ce ești creștin, prin faptul că te numești creștin, dovedești cel puțin cu vorbele că ești un scăpat din robia lui satan, ești eliberat. Și când Duhul, Sufletul și Trupul Dumitale domnește acum Domnul Iisus Hristos viața Lui de Sfințenie și că acum prin libera alegere îl servești din dragoste pentru tot ce a făcut El pentru Dumneata, îl servești pe El, servești cauzei Lui. Și în jurul dumitale te uiți cu multă nădejde la toți cei care sunt robiți și cu dragoste de a le împărtăși și lor vestea aceasta bună a eliberării. Iată deci dovada după care te poți verifica dacă într-adevăr și cu adevărat ești un eliberat al lui Dumnezeu. Iată dovada prin care putem să cunoaștem și pe alții care își spun creștini dacă sunt sau nu sunt creștini. Nu este treaba noastră să i judecăm. Nu spun eu prin aceasta că trebuie să urmărim acum pe cei de lângă noi dacă sunt sau nu creștini. Este între ei și Dumnezeu. Dar ceea ce am vrut să scot în evidență este faptul că un adevărat eliberat Va căuta neapărat în tot restul vieții sale să aducă mulțumire eliberatorului său, Dumnezeu, căutând să aducă și pe alții la această eliberare de care a avut el parte. Și apoi, sigur că da, această libertate a lui se va vedea prin felul în care se comportă. Va fi la fel ca și marinarul. Marinarul acesta avea bani, poate că nu avea foarte mulți, abia se întorcea în țara lui, dar din puținul care a avut a căutat neapărat să facă parte de o bucurie chiar păsărelelor acelora. Cu cât mai mult un eliberat cu adevărat din închisoarea lui Satan, din patimile și poftele pe care altădată le avea și cărora trebuia să le slujească și cărora trebuia să le închine timpul, banii și fericirea lui, un eliberat de sub această presiune va cheltui cu bucurie tot ce are în vederea eliberării altora din jurul lui, într-un fel sau celălalt. Am spus deci... Nu este treaba noastră să urmărim pe cei din jurul nostru, am arătat numai că un adevărat eliberat își va face cunoscută starea lui statutului de eliberare prin felul cum se comportă și cum acționează. Și cu câtă bucurie privim la cei din jurul nostru pe care îi vedem atât de zeloși în a eliberarea pe care au avut-o ei, cu nădejdea ca și alții de lângă ei să aibă parte de această eliberare. Doamne Dumnezeule Tată Ceresc, mulțumim frumos că te-ai gândit la noi înainte de a ne gândi noi la tine și prin Domnul Iisus Hristos ne a adus o adevărată eliberare. Ce har mare, ce fericire pe noi să nu mai fim împinși de pofta și de robia băuturii a tutunului, a curviei, a minciunii, a drogurilor, a lăcomiei după bani și după avere. Ce fericire pe noi, Doamne, să nu mai fim nevoiți să slujim acestor duhuri rele și satanice, ci acum să putem să ne trăim viața cu bucurie, Doamne, și să investim tot ce avem, energia vieții noastre, timpul și banii noștri în lucrurile care ne fac bine, atât nouă cât și celor din jur. Mulțumim frumos pentru această eliberare slăvită și minunată pe care ne-a adus o în Domnul Iisus Hristos, eliberare care merge chiar mai departe de atât și ne asigură că în tine toate lucrurile care se petrec cu noi acum sunt spre binele nostru atât cel vremelnic, dar mai ales cel veșnic. Iată ce eliberare desăvârșită ne a adus... Pace, bucurie și încredere desăvârșită în tine. Mulțumim pentru toate aceste daruri minunate. Ceea ce te rugăm acum este ca pe parcursul ascultării acestui program să ne faci mai zeloși, Doamne, în a și cu alții darul minunat pe care ni l-ai dat tu eliberarea și să căutăm, Doamne, pe orice cale ca trăind ca niște oameni liberi în tine, să trezim pofta și în cei de lângă noi să ajungă și ei la această libertate. Și prin Duhul Tău cel Sfânt să aducem pe cât mai mulți la tine, să scoatem pe cât mai mulți din robia lui Satan, pentru ca Tu, Doamne Suse care ai suferit pentru ei, să te poți bucura din plin de rodul suferințelor Tale. Cerem aceasta pentru slava Ta, bucuria noastră veșnică și a celor pe care îi vom aduce la Tine. Amin. Nu me o mereu Spindu-le acum de cuvântul lui Dumnezeu, urmează să dăm citire versetului 8 de la 1 Corinteni 6, dar pentru întregirea înțelesului, vom începe cu versetul 7. Chiar faptul că aveți judecăți între voi, este un cusur pe care îl aveți. Pentru ce nu suferiți, mai bine să fiți nedreptățiți? De ce nu răbdați, mai bine paguba? Iar la versetul 8. Dar voi singuri sunteți aceia care ne și păgubiți și încă pe frați? Este vorba aici despre problemele care apăruseră în biserica din Corinth și pe care apostolul Pavel, căruzit de Duhul cel Sfânt al lui Dumnezeu, încearcă să le corecteze prin învățăturile pe care le dă lor acolo, putem și noi învățături cei de astăzi pentru că tot cuvântul lui Dumnezeu este însuflat de Duhul Sfânt și de folos pentru ca omul lui Dumnezeu să ajungă desăvârșit și destoinic pentru orice lucrare bună. Ne vom opri acum asupra versetului 8 din 1 Corinteni capitolul 6 împreună cu preotul Nicuriță, care este alcătuitorul acestor gânduri. Adevărul este că a nedreptăți și a păgubi pe cineva înseamnă a atenta la viața lui. Tu vrei să trăiești, iar el să moară. Mare păcat este acesta și este cu atât mai mare cu cât cei ce să săvârșesc se pretind că sunt copii ai dreptății, adică urmași ai Domnului Hristos cel drept. Un creștin nedrept, adică strâmb, nu poate face niciun pas pe calea mântuirii pentru că aceasta este calea dreptății. Nu numai în lucrurile materiale poate fi nedreptățit, și păgubit cineva, ci și în lucrurile spirituale. Și vai, câte nedreptăți și pagube să săvârșesc în acest domeniu. Când un frate vorbește de rău pe un alt frate, stricându-i bunul nume, nu îl nedreptățește și nu îl păgubește oare? Când un credincios, din gelozie împiedică lucrarea altui credincios, nu înseamnă aceasta nedreptățire și păgubire. Când un creștin scoate pe alt creștin din dragostea lui pentru că nu face parte din aceeași partidă religioasă, oare nu și aceasta nedreptate și păgubire? Dragii mei, să nu ne și să nu păgubim pe nimeni, nici în cele materiale și nici în cele spirituale, dacă vrem să fim cu adevărat urmași ai celui care este neprihănire, adică dreptate și sfințire, dacă vrem să-i semănăm în toate. Nedreptatea înseamnă moarte, dreptatea înseamnă viață. Toți cei nedreptățiți și păgubiți de noi, vor fi îndreptățiți și îmbogățiți de Dumnezeu, căci El vechează asupra tuturor celor ce suferă în vreun fel. Orice nedreptate săvârșită asupra omului este în același timp o nedreptate săvârșită împotriva lui Dumnezeu, împotriva dreptății veșnice. Dumnezeul dreptății va judeca pe cei nedrepti în curând. Lucrul acesta îl cere dreptatea creștinul trebuie să sufere când este nedreptățit și păgubit, așa după cum a suferit și Mântuitorului, și nici de cum să nedreptățească și să păgubească el însuși pe cineva. Dacă este păcat atunci când nu rabzi nedreptatea și paguba pe care ți-o face cineva, căutând să-ți faci dreptate singur, păi cu cât mai mare păcat este când tu însuți, ne și păgubești pe un altul și mai ales pe fratele tău. Adevărat zice Sfântul Ioan Gure de Aur, dacă tu ne ești învederat că nu ești drept. Iar dacă ești nedreptățit și suferi, căci aceasta e partea celui drept, atunci nu ai nevoie de legile celui de afară. Iată, dragii mei, lumina dreptății cuvântului lui Dumnezeu a strălucit și astăzi. Să nu o respingem. În versetul următor, la versetul 9 din 1 Corinten 6, Pavel explică corintenilor. Nu știți voi că cei nedrept nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu? Nu vă înșelați în privința aceasta? Nici curvarii, nici închinătorii la idoli, nici preacurvarii, nici malahi, nici sodomiții nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu. Spune cuvântul aici, nu știți că sau nu vă înșelat. Iată două fraze întâlnite în versetul de mai sus, fraze de o însemnătate deosebită. Neștiința și înșelarea sunt doi vrăjmași ai omului, ai mântuirii și ai fericirii lui, sunt doi gemeni ai diavolului folosiți cu succes în lupta împotriva sufletelor care vor să vină la Dumnezeu și să intre în împărăția sa. Păcatul în toate laturile lui este o neștiință, un întuneric în care sunt aruncate sufletele înșelate de diavol. Toată omenirea zace în păcat, citim la 1 Ioan 5 cu 19, însă cel mai nenorocit dintre păcătoși este cel care nu știe că este păcătos. Cine își dă seama de starea păcătoasă în care se află și ar vrea să scape de ea, acela a făcut primul pas spre mântuire. Domnul Iisus mântuie numai pe cel care vrea să fie mântuit pe cel care își simte povara a păcatului și a păsării. Neștiința și înșelarea sunt două din multele fețe ale păcatului. Nu există om mai neștiutor ca acela care nu știe, care nu-și dă seama că nu știe nimic. Un proverb chinez grăsuiește astfel, Cel ce știe și știe că știe este un înțelept. ascultă-l. Cel ce știe și nu știe că știe, este un adormit. Trezește-l. Cel ce nu știe și știe că nu știe, este un sărman. Ajută-l. Cel ce nu știe și nu știe că nu știe, este un om periculos. Păzește-te de el. Marele vestitor al Evangheliei Billy Grimm zicea, Niciun om nu este mai deplâns ca acela care, fiind într-o mare strâmtorare, nu-și dă seama de aceasta. Și aici găsim exact starea creștinilor din Corint. Nu știți, spune Pavel, că cei nedrept nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu. Nu vă înșelați în privința aceasta. Nici curvarii, nici închinătorii la idoli, nici preacurvarii, nici malahii, nici sodomiții nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu. Această listă de păcate începe cu cei nedrepți. Dacă cineva este nedrept față de calea mântuirii și a adevărului lui Dumnezeu, Va fi nedrept și față de semeni și față de sine însuși. Un om nedrept, adică un om strâmb într-o privință, nu mai poate fi drept în altă privință. Pe calea dreptății pot merge numai oamenii drepti, iar oamenii drepti sunt numai cei îndreptați de Domnul Isus, cei izbăviți de sub puterea păcatului, prin pocăință și credință. Păcatul strâmbă omul și în felul acesta el nu mai poate merge pe calea dreptății, singura cale care duce spre moștenirea împărăției lui Dumnezeu. Cel vinovat, adică robit de păcat, merge pe căi sucite, scrie la Proverbe 21 cu versetul 8. Cine nu are o atitudine dreaptă față de păcat, nu poate avea o atitudine dreaptă față de Dumnezeu și de calea dreptății și sfințeniei Lui. Cine nu intră acum prin pocăință și credință sub stăpânirea Lui Dumnezeu, iar unde stăpânește Dumnezeu acolo este împărăția Lui, acela nu va intra nici în viitor în împărăția Lui Dumnezeu. Cine nu are un prezent sfânt, nu va avea nici un viitor fericit, cum zice Marele Învățat Albert Einstein, cred că în ultimă instanță viitorul nu este decât trecutul care intră pe o altă ușă. Așadar, versetul nou spune, nu știți că cei nedrept nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu? Orice nedreptate săvârșită de un credincios îi împiedică înaintarea spre moștenirea cea veșnică din împărăția lui Dumnezeu. E bine să știm limpede lucrul acesta ca să nu fim înșelați de marele vrăjmaș al omului diavolul. La versetul următor, la versetul 10 din 1 Corinten 6, aflăm o altă categorie de păcate și de păcătoși care nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu, păcătoșii dacă rămân în starea aceasta de păcat. Citim. Nici hoții... Nici cei lacomi, nici bețivii, nici defăimătorii, nici hrăpăreții nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu. Dragii mei, în împărăția lui Dumnezeu pot intra numai oamenii liberi. Robii nu pot face nici un pas spre ea. Și după cum toată omenirea zace în robia păcatului, nimeni n-ar putea intra în împărăția lui Dumnezeu dacă nu ne-ar fi adus-o Domnul Iisus Hristos. Cine ar putea elibera pe om din robia păcatului ca astfel să poată intra în împărăția lui Dumnezeu? Numai Domnul Iisus, Fiul lui Dumnezeu care a plătit prețul eliberării omului. Oricine crede în el și îl primește ca mântuitor al său, intră în moștenirea lui Dumnezeu, intră în stăpânirea în împărăția lui. Versetul de mai sus înșiră multe păcate căutând să trezească cugetul adormit al creștinilor din Corint și de asemenea cugetul oricărui credincios de astăzi care ar trece ușor peste acest păcat. Sfântul Apostol Pavel amintește numele unor păcate pentru ca să vedem mai limpe de primejdia. Nici hoții, nici lacomii, nici bețivii, nici defoimătorii, nici hrăpăreții nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu. Hoția este un mare păcat pentru că cel ce o practică prin faptul că răpește bunurile aproape lui atentează la viața lui. Și cei care fură timpul, trăindu-l în nelucrare, sunt tot hoți. Și cei care fură slava, care îi se cuvine numai lui Dumnezeu, sunt tot hoți. Și cei care fură buna credință a lui, sunt tot hoți. Hoția are un domeniu foarte întins, cuprinzând latura materială, dar și latura spirituală. Lăcomia este mama hoției și a multor rele. Nici un om care trăiește pentru trup, zice asterie la masei, nu este părtaș al împărăției lui Dumnezeu. Lacomul devine orb și chiar când moartea este lângă el, nu-și dă seama. Se povestește că doi berbeci cu lână frumoasă din mijlocul unei turme de oi se luptau între ei. Lupta era crâncenă. Se îndepărtau unul de altul și apoi se repezeau ciocnindu-se cu frunțile din care curgeau și roaie de sânge pe care le lingeau un șacal. Lăcomia îl ținea în câmpul de bătaie unde după scurt timp berbecii l-au lovit în plin omorându-l pe loc. Plata lăcomiei. Cei lacomi plătesc scump totdeauna și aici, iar în viitor vor fi lipsiți de împărăția lui Dumnezeu. Printre credincioși, lăcomia se ascunde sub numere de chipurile chipzuință. Dar, dragii mei, să fim atenți! Beția este izvorul multor altor păcate pentru că ea fură întâi cârma vieții omului, adică mintea. Bețivul nu mai poate judeca și din pricina aceasta săvârșește cu ușurință orice păcat. Este atât de puternică patima beției Încât cel prins de ea nu mai poate scăpa cu propriile sale puteri. Un om bogat, cum se cade și talentat, a căzut odată în patima beției. Ochii au început să-l doară și să se umfle. Chemând un medic, acesta i-a spus. Vrei să auzi adevărul, prietene? Dacă nu te lași de băutură, dar de tot, atunci în șase săptămâni ai să rămâi orb pentru toată viața. Știi ce înseamnă asta? Gândește-te puțin, orb pentru toată viața? Nenorocitul de om însă ședea nemișcat cu capul în palme și tăcea. În sfârșit s-a ridicat, a pus mâna pe stica cu și ducând-o la gură a zis, adio lumină frumoasă. Da, aceasta este robia patimii, ea lipsește pe om și de lumina prezentă și de lumina împărăției lui Dumnezeu. Cerul nu poate fi atins de bețivi, zice Sfântul Ioan, gură de aur. De Defoimarea sau crevetirea este un alt păcat foarte răspândit chiar printre credincioși. Limba omului este mai veninoasă chiar decât limba șarpelui și mai ascuțită decât orice sabie. Indienii spun că se vindecă rana pricinuită de săgeți, se vindecă copacul lovit de secure, dar vorba scârbește și înveninează, iar rana pe care o pricinește nu se mai vindecă. A defăima pe cineva înseamnă a-i strica bunul renume. Omul crede că se înalță pe sine coborând pe alții. Bărfitorii și flecarii, spune Ioan Carpatiul, vechi scriitor creștin, își închid ei înșiși împărăția lui Dumnezeu cu cheia limbii. Tâlharul de pe cruce cu această cheie a descuiat împărăția. Hrăpăreții sunt speculanții care caută pe orice mijloace să adune. Frații mei, oricare ar fi păcatul care v-a întinat, Domnul Isus Hristos vi-l poate curăți dacă veniți cu pocăință sinceră la el. Numai păcatul nemărturisit nu-l poate ierta Mântuitorul și oricine un are un astfel de păcat în viața lui, nu va putea intra în împărăția lui Dumnezeu. Iubiți ascultători, ne-am apropiat aici de încheierea programului C40 din partea emisiunii creștine de Radio Evanghelia Luminarieții. Dorim din toată inima ca toți să ne folosim din plin de aceste gânduri și să ne trezim din starea în care suntem. Să ne rugăm Domnului să ne trezească El, să fim gata să primim trezirea Lui și să fim gata să mărturisim orice păcat, căci El, care are toată puterea în cer și pe pământ, abia așteaptă să ne aducă eliberarea, de plină, definitivă și absolută Harurile mari ale lui Dumnezeu Pregătite nouă tuturor în Domnul Isus Hristos Fie partea oricărui vrea să le primească Amin Nici piatra o sândei cea rece și grea În mine soam am ridicată Ci dragostea sfântă cu focul din ea se facă de plin judecocă. Nici sabia spunta dreptății de sus, Nici când să n-o scot cu grăbire, Ci purul să-l de la Domnul Iisus, Dreptatea născută în iubire. Cu plumbul iubirii să scot neîncetat Păcatul cu alui lui rădăcină, când dragoste sufletul este curat, Prin se păstrează-ne lumină. Iubirea, iubirea, Să-mi cumple de purului purul